Halász, imre! Lovagias magyar nemzet! Utazás az Erősdi eset körül. Hát csak is körül? Annak a szíves felhívásnak, hogy írjak valamit a Marostordai Főiskolai Hajszáról, csak is így értelemben vagyok hajlandó megfelelni. A Kause celebré részleteit elég bőbeszédően regisztrálják a napilapok. Ezek szerint a dolog veleje az volna, hogy néhány úrnak a politikai küzdelmek szuggesztív utóhatása alatt kedve kerekedett egy főispánt elmarni állásából. Az ügyet lovagias térre terelték, és ez végül a becsületbíróság elé került, mely a lovagiasság szabályai szerint kimondotta a fő úgynevezett erkölcsi kivégzését. A vádlott, illetőleg elítélt, nem nyugodott bele ebbe az ítéletbe, mert, mint ezügyben való képviselői mondják, védekezését tekintetben nem vették, a tanúit ki sem hallgatták, hanem egy állítólag valamikor elkövetett erdőrendészeti kihágás alapján melyet egyéb iránt a vádlott tagad, csupán egy erdőkerülő bizonyít, kimondották rá a lesújtó ítéletet. Ebben a stádiumban az ügy visszaterelődött oda, ahonnét soha sem kellett volna elterelni, a hivatalos fórum elé. Hivatalos vizsgálat fog megindulni, melynek valószínűleg az üldözött főispán rehabilitációja lesz a következmények. Örvendetes tünet, hogy a közvélemény felzódulása már is előlegezte ezt. Az ügytől távol álló polgároknak minden esetre joguk van megkövetelni, hogy a kormány vessem véget a barostordai anarchiának. Mert hát végre is rendnek muszáj lenni, mint a tréfás, de nagyon igaz, röpke szó tartja. A kormány azért van, hogy kormányozzon. Ez a marostordai dolog alig nem ott lett elhibázva, hogy a főispán az ellene indított hajszát az úgynevezett lovagias térre terelte, vagy terelni engedte. A főispán az állami hatalmat képviseli a megyében, az állam pedig a jog, a törvény, a méltóság a hatalom, szóval a szuverenitás megtestesülése. Nagy baj az, hogy nálunk az emberek, még maguk az állam magas funkcionáriusai is, még mindig nem veszik elég komolyan az államot. Különben derűre borúra nem párbajozgatnának még azok is, és elsősorban éppen azok, akik a törvényeket csinálják, vagy akiknek kötelessége a törvényeket végrehajtani. Ha nemzet, ha állam akarunk maradni, akkor vegyük is komolyan az államot, és ne tűrjük, hogy ebben az országban néhány bőrében nem férő terrorista elmarhassa a főispánt, vagy bármely más közhivatalviselőét. A lovagiaskodónak, bárki fia leje, amikor a maga akaratát próbálja substituálni az állami rendhelyébe, kötelességünk oda kiáltani, hánc af, mert itt már az anarhia kezdődik. Ideje volna, hogy ezt végre megértsék azok is, akik a közhatalmat kezelik. Magyarország ugyanis alkotmányos királyság, és nem lehet tűrni, hogy a zoltánok és a társaik akarjanak uralkodni felettünk. Mondta-e valóban Bárófehérvári volt miniszterelnök? Hisz ebben a híres ügyben holnap mindent megcáfolnak, amit ma állítottak. Szóval mondta-e, hogy... Ez az erősdi eset a koalíciós terornak utolsó fellobbanása? Bár volna az utolsó. Az esetet valóban a koalíciós terror szülte. Na de mi szülte a koalíciós terort? Megszűnte az oknak oka is. Pedig ennek is meg kellene szűnnie, hogy a magyar állam jogállam, igazi állam lehessen. Ha tudni akarjuk, mi az embervadászat, nem szükséges arkansas négerek üldözéséről s az amerikai lincs rémes eseteiről olvasnunk. Az emberhajsza nálunk nemzeti, elismert és állandóan gyakorolt közéleti faktor. A kicsi esetekről, melyeket többnyire csak ismeretlen, nagy emberek párba párbajsegédi újság tud meg a közönség. Nem szólunk. A marostordai eset már a nagyobbak közül való. A klikkek torzsalkodásai, választási és egyéb érdekharcok szülik az ilyen a féreket. Jaj, annak, aki ellen a falka összeröffent! A nagyobb szabású emberhajszák már az országos politika körében játszódnak le. Andrásit itt s a rövid életű szlávi és bitó minisztériumot kivéve, lónyaitól kezdve minden magyar minisztériumot többé kevésbé pronán szírozott emberhajszabuktatott meg. A terrorista kisebbség által szervezett obstrukciós fergetegek sepernek végig a magyar parlamenten. Ez a mi valódi alkotmányunk, nem az, ami a Juriszban van. Az első hajsza az volt, amelyet 1872-ben lónyai menyhért ellen indítottak. Az 1872. évi választások megtizedelték a Tisza-Kálmán vezérlete alatti balközepet közepet. E pár bosszút esküdött Lógyai ellen mert a miniszterelnök erős kezét ogolta a megtizedeltetésért. A deákpárt züllőben, töredékekre szakadozó félben volt. Ha lónyait kimarják a miniszterelnöki székből, akkor könnyű lesz a vásár a deák deákpárttal szemben. A november 18-ai ülésben felállott Csernátonyi, Tisza valami battaliziáni ügyben interpellált, amelyről nem akarok most bővebben beszélni. A kapott válaszol elégedetlen volt, s a miniszterelnököt monokliával fixírozva egyre nagyobb dübe bele magát, s végül ezt vágta a miniszterelnök szemébe. – Az ország nem elégszik meg azzal, hogy önök miniszterek legyenek. Házakat építsenek, s uradalmakat vásároljanak. Lónyai ugyanis nemrég építetett házat, és uradalmat is vett Erdélyben Farkadid Mindenki azt hitte, hogy brémségesen gazdagodik. Ügyetlenségből tette -e az elnöklő perccel Béla, vagy ő is be volt-e a lónyai elleni komplotba? Ahelyett, helyet, hogy egyszerűen rendre utasította volna a Csernátonyit, nyilvánvaló a frontjáért, felszólította, hogy magyarázza ki a szavait. No, ez kimagyarázta a szavait, de úgy, hogy nem volt benne köszönet. Kérdem, úgymond gróf lónyai menyhért kormány elnök urat, nem építette házat, nem vette uradalmat, mikor az ország deficitben volt. Tovább fejtegette azután, hogy a minisztereknek nincs joguk gyarapodni, amikor az ország deficitben van. Ez az állítás tulajdonképpen egy abszurdum, de az ember hajszában megtette a hatását. A Deák párt egy része gyávaságból, másik része irítségből, harmad része, mivel egy kicsit hit a bujkáló nem támogatta a kormányelnököt úgy, ahogy kellett volna. A minisztertársai pedig szabadulni akartak tőle, tehát szövetkeztek a megbuktatására. Néhány nap múlva lónyai bukott ember volt. Tizenkét év múlva bekövetkezett halála után, az avatottak előtt még azért hamarabb is, világos lett, hogy lónyai... Adósságra építette házát és vette az uralabakat Nem gazdagodott tehát sem az ország, sem senki másnak a rovására, hanem oda jutott, hogy alig lehetett megmenteni az örököseinek a vagyoni helyzetét. A visszalépése után a Deák párt nagy ovációt rendezett lónyainak, még maga Deák is ünnepelte. Utódjai is dicsőítették érdebeit. Na de hát, mit használt ez már? A második nagyobb szabású hajszádál Tisza Kálbán miniszterelnök volt az üldözött vad. A honosítási törvény miatt kosút kiszorult a magyar honpolgárságból. Emiatt ismételt hajszák voltak Tisza ellen. A miniszterelnök belefáradt erőhomokba, és egy szerencsétlen pillanatban azt találta mondani, hogy hiszen kosut, mivel több város díszpolgára, úgysem veszítheti el a honpolgárságát. Megígérte egyúttal, hogy így értelmű törvénymagyarázatot tartalmazó novellát fog előterjeszteni. Hát az a díszpolgársági elmélet maga is képtelenség. Extra törvény Kossuth kedvé ért ki. Nem ismeri el a királyt, és nem ismeri el az egész közjogi állapot törvénységet. És ez még nagyobb képtelenség. a megbánta a botlását, és nem terjesztette elő az ígért törvénynovellát, csőrte, csavarta a dolgot. Egyszer aztán felállt Ábrányi Kordél. S hosszú beszédben támadta ebiatt. Végül így apostrofálta. Az a jégpáncél, melyel mindent megfagyasztott maga körül, nem védi őt többé. Nem védi semmiféle nagyhatalmú bástya, és daladta, hogy a király nem tartja többé. Nem védi semmiféle acélpáncél, csupán egy vékony hártja, arcának a bőre. Nos, ez világos inzultus volt. Egyike tört ki a legnagyobb orkánoknak, melyek valaha a magyar képviselőházon végig sepertek. A bölcs elnök, a Jámbor Pécsi Tamás, most is azt követelte, hogy Ábrányi magyarázza ki a szavait. Egyúttal megrótta őt. Órákig tartó vihar után végre a megromott képviselő annyira szóhoz juthatott, hogy kijelentse, hogy mivel már megkapta az elnöki megrovást, nem magyarázol ki a szavait. Ez a vihar 1890. február 26-án volt Március 13-án Tisza már bukott miniszterelnök volt. A következő miniszterelnökök is mind... Maga Kuyen hédervári is ilyen parlamenti viharok közben buktak. Egyéb iránt Kuyen hédervári grófnak horvát bánkorából is vannak hasonlóan kedves emlékei. 1883-ban horvát ország magyar nyelvű hivatal címerek kifüggesztése miatt lángba borult. Katonai kormányzó alá kellett helyezni az országot, mert a hajszától megrémült Pejácevic bán maga is a tüntetők pártjára állt. A magyar kormány e címer kérdésben végre is meghátrált. Akkor nevezték Kikóen Hétervár itt Horvátban bánná. De az ivator nem ült el mindjárt. A tartományülésen még soká botrány botrányt követett. Starcevicset az Ultrák vezérét, kitiltották a házból, és csendőrökkel kellett megakadályozni, hogy be A szélsők elhatározták, hogy tettleg inzultálni fogják a bánt, hogy így módon lehetetlenné tegyék. Nekirontottak, de hívei gyűrűt képezte körötte, s az inzultálás nem sikerült. Ekkor az ultrák azt íratták ki lapjukban, hogy a tetlegesség tényleg megtörtént. A furcsa egy pörkeletkezett, amelyben a vádló szerkesztő abban erősködött, hogy az inzultálás csak ugyan megtörtént, az államügyész pedig ennek az ellenkezőjét bizonygatta. E példák is mutatják, hogy nálunk az emberhajszák régebbiek, mint a koalíció, és félő, hogy ezzel nem is fognak kipusztulni. Mindez a szép dolog pedig a lovagiasság, illetőleg a lovagiaskodás talajából hajt ki. A lovagias magyar nemzet! Ezt a jelzőt vágja ki minden idegen, aki nem ismerve bennünket, mégis valami szépet akar mondani, és könnyű szerrel, eget verő tetszést akar aratni. Ez a jelző azon a híres pozsonyi országgyűlésen ragadt ránk, amelyen Mária Terézia a kis József karján megjelent a karok és rendek előtt, s fenyegetett trónját a magyarok védelmébe ajánlotta. A gyönyörű királyi hölgy elbájolta a hon atyáit, megremegtek a copfoga parókás fejekken, megdobbantak a szívek kirepültek akardok a kardok a hüvejeikből, s mennydörögve harsogott a vétém et szengujem. Történelmi egy pillanat volt ez. Bédapáink a lovagiasság sugalmazása alatt ráhibáztak a helyes politikára. Ha egy deák Ferenc lett volna köztük, az se tanácsolhatott volna nekik okosabbat. A monarchia megmentése akkor Magyarország megmentése volt. Ha idegen hatalmak osztozkodtak volna Mária Terézia örökségén, könnyen Lengyelország sorsára juthatott volna az akkor csak két-három millió faj magyar számláló Magyarország. A lovagias cím rajtunk száradt, a lovagiasság is megbaradt, de jó részt az idők folyamában lovagiaskodássá fajult. 48 előtt még ritkák voltak a párbajok. Ha történt is egy-egy, három esztendeik beszéltek róla szerte az országban. 1867 után az a furcsaság esett meg, hogy nem a demokrácia infiltrálta az arisztokrata társadalmat, hanem az arisztokrata szellem fattyúhajtásait torzították el a demokráciát. Hát persze a fattyúhajtást könnyebb utánozni, mint a lényeget. Párbajozni többnek lehet, mint négy lovas hintó járni. Régebben a párbajozás az arisztokrácia bogara volt. Tehát most fokról fokra valódi nemzeti betegségé vált. A polgári kódex nem tudott megszületni negyven év alatt, na de a párbaj kódex, ó, az keresett cikké vált a könyvpiacon. A jogász gyerekek nagy előszeretettel tanulmányozták ezt a kódexet. Ad normám örökös főispánság, kialakult az örökös párbaj segédek és becsületszakértők társadalmi típusa. Hát egy ilyen félve tisztelt, becsület vagy húsz évvel ezelőtt kisült, hogy lovek kollégái zsebeiből lopkodta a pénzt. Mások, mint sikkasztók vagy váltóhamisítók, Amerikába szöktek. No, de azért a Jámbor magyar közönség még máig sem ábrándult ki a lovagiaskodás beteges kultuszából. Pedig nem lesz addig jó világ Magyarországon. Nem fog itt a munka, az igazi humánus gondolkodás és érzület, amint kellene, uralkodó tényezővé válni, még a párbajozás, a disztingváltság kritériuma marad. S még egy kicsi, de merész terrorista csoport adja a hangot a művelt középosztályköreiben. Aki pedig ezt nem csak gondolni mer ide, ki is mondja, hát azt kigolyózzák talán még a kutya magosik aszínóból is. De elvégre dacolni kell ezzel a szörnyű szerencsétlenséggel is, hisz egy tör tábornokkal és sok más hozzá hasonló jeles férfiúval egy véleményen, elvégre is tűrhető jó társaságban marad az ember. Vannak, akik belátják, hogy a párbaj, mint a becsület bizonyításának eszköze, tulajdonképpen egy nagy képtelenség. De a férfias bátorság ápolása tekintetéből fenntartandónak vélik. Vilbos császár is ilyen formán gondolkodik. Ez még a fiatalkori bors szellem maradványa az imperatornál, Pedig olykorban, amikor az általános hadkötelezettség folytán, háború esetén, úgyis minnyájunknak el kell menni. Merő illúzió azt hinni, hogy ilyen bátorság nevelő intézmény még számot tesz azokban a csatákban, amelyekben az egyes ember színről színre alig lát ellenséget. A párbaj csak egy letűnt korszakra emlékeztető csökevény, mint a fark csigolya vagy a vakbél, mely még arra az időkre utal vissza, amikor az ős embernek farka volt. Egy csökevény kioperálásánál először is az államnak kellene megtenni a ködelességét. Nehetessék az eljárás lassúságával kétségbe ejteni, és a kiszabott büntetések nevetséges csekészségével újabb inzultussal sújtani, aki becsülete megsértéséért megtorlást kér az államtól. Ez a megtorlás nem kegyelem, hanem jog. S nem méltó az államhoz, hogy a becsület megítélésénél a legalantibb társadalmi réteg felfogásának színvonalára süllyedt, mely azt tartja, hogy egy pofon öt forint. Angliában a bíró a konkrét eset természetéhez. A sértett és sértő műveltségi és vagyoni viszonyaihoz alkalmazza a büntetést. Angol lapokban olvashatjuk, hogy sokszor egész vagyon képviselő kártérítést ítélnek meg a sértett félnek, a társadalmi állásban és vagyon értékeiben szenvedett károsodásáért. Ott a sértő nem nevethet a markába. Na de, nincs is párbaj, még a hadseregben sem. Kormányférfiaink és törvényhozóink párbajozgatása egyéb iránt ne meg a polgári társadalmat. Erős túlzás az, hogy a kihívás elmulasztása vagy Megtagadása nálunk akár a mai időben is az illetőnek valami erkölcsi halálát jelenteni. Igen sok derék, előkelő állású egyént lehet felhozni, akik kereken elutasítottak egy kihívást, és mégsem vesztették el a polgártársaik becsületét, sőt, köztiszteletben fejezték be életüket. Az ellenkező felfogás csak a ma bizonyos extrabecsület lovagjai tekintik ma is dogmának. Am tessék, legyen dogma, de sorozzuk mindjárt a pápai csalhatatlanság belé. Aki pedig a szigorú megtorló törvény ellenére is megmaradt kötekedőnek és ok nélkül sértegeti embertársát, az tulajdonképpen egy perverz lény aki nem érdemel kardot, aki ellen a furkósbot még elég méltó védőeszköz. Maradnak tehát, mint komoly párbajokok, azok a megrázó egyéni vagy családi tragédiák, amelyeknek egyik, legszámosabb válfaját e folyóirat utóbbi két számában Ambrus Zoltán oly mélyen járó lélektani felfogással elemezte. Sokan komoly gondolkodók állítják, hogy e súlyos indokú és rendesen súlyos kimenetelű esetek kedvéért meg kell tartani a párbaj ózsdi intézményét. Az ilyen tranzigálás az elvel, azonban csak oda vezet, hogyha megkegyelmez az állam a nagyon komoly párbajnak. Búrjánzik tovább is az egész fajta ble egészen a tyúkszem párbajokig. A helyes határ megvonása nehéz, sőt, talán lehetetlen. Túlzás az is, hogy azok a sebek, melyeket ezek a tragikus esetek az egyén egész lelki és erkölcsi valóján ejtenek, gyógyíthatatlanok. Akad akár hány amely bizony gyógyítható. Nagy orvos az idő, Akárhány hajó töröttje az íj eseteknek, képes volt később rekonstruálni életét. Tehát elvégre mindenkit érhet szerencsétlenség, s ha ez a szerencsétlenség olyan rettenetes, vagy az illető oly rettenetesnek érzi, hogy vérnek kell folynia, akkor, akkor mi történik? Tessék csak az életet úgy venni, ahogy van! Az élet statisztikája azt mutatja, hogy ezekben az esetekben többnyire a Dyma-féle, tűlá vagy tűle lép életbe. Az esetek túlnyomó nagy többsége így módon intéződik el. E ténykonstatálása nem biztatás erre az elintézési módra, csak rámutatás a társadalom természetrajzának egy jelenségére mert itt már nem elméletekről, hanem elemi erők működéséről van szó. És ha ezer eset közül 999 úgyis tényleg így módon intéződik el, nincs értelme, hogy a fennmaradó egy eset kedvéért fenntartsák a párbajt, mint kiváltságos büntetőjogi intézményt. Azaz egy pedig, aki... Ellenállhatatlan vágyat érez, vagy mást megölni, vagy magát ezzel a mással megöletni. Az már a kilátásba helyezett büntetés nagyobb vagy kisebb voltával nem sokat törődik. Akik pedig a leszámolásnak dümáféle módszerét választják, azok úgyis az eskütszék elé fognak állani. Ha bűnösek, akkor elítélik, ha Őrültek, vagy ártatlanok, mert ez is lehetséges, akkor meg felmentik őket. Összességében ime ide jutottam az erősdi eset körültet utazásomban. De nick cenzeo duelium esse delendum.